Capitolul 20. Iar într-una din sâmbete a venit la mormânt Maria Magdalena de dimineață, încă întuneric fiind, și-a văzut piatra luată de pe mormânt. Deci a alergat aceea și a venit la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care îl iubea Isus și a zis lor, Au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus pe el." Deci a ieșit Petru și celălalt ucenic și venea la mormânt și alergau amândoi împreună și celălalt ucenic, a alergat înainte mai curând decât Petru și a venit mai întâi la mormânt și plecându-se a văzut giulgiurile zăcând, dar n-a intrat. A venit și Simon Petru urmându-i lui și a intrat în mormânt și a văzut giulgiurile singure zăcând și macrama care a fost pe capul lui nu cu giulgiurile zăcând, ci deosebi învăluită într-un loc. Deci atunci a intrat și celălalt ucenic care venise întâi la mormânt și a văzut și a crezut. Că încă nu știau Scriptura că trebuia să învieze el din morți. Și s-au întors ucenicii iarăși la ei săi, iar Maria sta la mormânt plângând afară și plângând s-a plecat în mormânt și a văzut doi îngeri în veșminte albe șezând, unul de către cap și altul de către picioare unde zăcuse trupul lui Iisus. Și a zis ei aceea, Femeie, de ce plângi, În zisa lor, Că au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus pe dânsul." Și acestea, zicând, s-a întors înapoi și a văzut pe Iisus stând și nu știa că Iisus este. Zisa ei Iisus, femeie de ce plângi, pe cine cauți? Iar ei părându-i se că este grădinarul, a zis lui, Doamne, de l-ai luat tu pe el, spune-mi eu unde l-ai pus pe dânsul, și eu voi lua pe el. Zisa ei Iisus, Marie, întorcându-se aceea, a zis lui, Ravunii, ce se zice învățătorulei? Zisa ei, Iisus, nu te atinge de mine, că încă nu m-am însuit la tatăl meu, ci mergi la frații mei și le spune lor, Mă sui la tatăl meu și tatăl vostru și Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. A venit Maria Magdalena, vestind ucenicilor, că a văzut pe Domnul și acestea a zis ei, Deci, fiind seară în ziua aceea, într-una din sâmbete și ușile fiind încuiate, unde erau ucenici adunați, pentru frica iudeilor venit au Iisus și a stătut în mijloc și a zis lor, Pace vouă! Și acestea zicând, a arătat lor mâinile și coasta sa și s-au bucurat ucenicii văzând pe Domnul. Deci a zis lor Iisus iarăși, Pace vouă, precum m-a trimis pe mine Tatăl și eu trimit pe voi. Și acestea zicând, a suflat și a zis lor, Luați Duh Sfânt! Cărura veți ierta păcatele se vor ierta lor și cărura le veți ținea vor fi ținute. Iar Toma, unul din cei 12 care se zice geamă, nu era cu dâns și când a venit Iisus. Deci a zis lui ceilalți ucenici, am văzut pe Domnul, iar El le-a zis lor, de nu voi vedea în mâinile lui semnul lor și de nu voi pune degetul meu în semnul cu cuielor și de nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. Și după opt zile, iarăși erau înăuntru ucenicii lui și Toma cu dânsii, venit a Isus, fiind ușile încuiate, și a statut în mijloc și a zis, pace vouă Apoi a zis lui Toma, Adu-ți degetul tău încoace și vezi mâinile mele și a du-mâna ta și o pune în mea și nu fi necredincios, ci credincios. Și a răspuns Toma și a zis lui, Domnul meu și Dumnezeul meu, zis a Iisus lui, Căci mai văzut pe mine, mu ai crezut, fericiți cei ce n-au văzut și au crezut. Multe încă și alte semne a făcut Iisus înaintea ucenicilor săi, care nu sunt scrise în cartea aceasta, iar acestea s-a scris ca să credeți că Iisus este Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și crezând viață să aveți într-un numele Lui.